Ah. O Guga que tá tocando e olha o que ela está fazendo ah. Ah. Ah. Ah. O Guga que tá tocando e olha o que ela está fazendo Desce no calcanhar e sobe com a bunda, bunda capunda, capunda, batendo Desce no calcanhar e só com a batendo Desce no calcanhar e só fica bunda batendo. O que tá tocando e olha o que ela está fazendo. O guga que tá tocando e olha o que ela está fazendo. Tá fazendo, tá fazendo. De, de, de, de, desce desce no calcanhar e só bunda batendo. Desce no calcanhar e só fica bunda batendo. Desce no calcanhar e só fica bunda batendo. Nem mulher vindo Vai mulher vindo mulher o vai mulher vem se envolvendo desce no calcanhar e só pica a bunda batucano desce no calcanhar e só pica a bunda batendo. desce no calcanhar e só pica a bunda batendo. Ugu ga kita tokani e olha o que ela está fazendo ah ah ah Ugu ga kita olha o que ela está fazendo desce no calcanhar e só pica ponta ponta no calcanhar e só pica ponta ah, ah. batendo Desce no calcanhar e sobe com a bunda batendo. O Guga que tá tocando, e olha o que ela está fazendo. O Guga que tá tocando, e olha o que ela está fazendo. Tá fazendo, tá fazendo. no calcanhar e sobe com Desce no calcanhar e sobe com a Desce no calcanhar e sobe com a bunda Vai mulher vem sevolvendo, é mulher vem sevolvendo, vai mulher vem sevolvendo. Desce no calcanhar e só pica batendo. Desce no calcanhar e só batendo. Desce no calcanhar e só pica a bunda batendo.